Квак, сказала Валька. Квак, плямкнув губами Степан Карташевський. Марина з мартією сміялися, не сміялася тільки руденька таня. Смієтеся, а воно, по-моєму, і не смішно, строго прорекла вона. Ваша кровинка десь погибає, то не годиться сміятися. І юне личко руденької стало поважно й старе. Дійствільно, сказав Степан, чухмарячи живота, і його очка ніби стали тямковитіші. То ж воно там з тією п'яницею сталося. Ти що не чув? обурилася Валька. Пропала. Да? почухмарив п'ятірнею розпатлене волосся Степан. То хай її капіля шукає, вже ноги збила шукаючи, строго сказала руденька. Діла. Мовив Карташевський і ніби вперше зауважив Руденьку «Це ти їм розказала?» «Я!» – відказала Руденька і задерла гордоносика, густо покритого ластовинням. У розповідь Руденької коректив можна було б унести небагато Таня пліткарське діло своє знала досконало З неї виявився несогрішний звідун від самої Людки Про що Людка якось і сказала їй «Те все одно як моя учениця» І при цьому навчила руденьку деяких звідунських секретів. Бо тепер сама людка споважніла і зледащила, і це, мабуть, тому, що народила дитину, а потім набрала на тіло досить товщу. Яких саме секретів навчила людку свою здібну ученицю, Валька Карташевська вибити з неї не могла. Отож вони й не будуть з'явлені в цій повісті, бо коли бальціте вдалося, то довідалися бусі. А яка ціна розсекречених таємниць? Автор цього писання мусить зізнатися, що деякими подібними секретами і він володіє, але розкривати їх також не має ані бажання, ані потреби. Однак корективи до розповіді Руденької таки зробити може. Перше з того, Руденька не довідалася, про що розмовляв Шурик із Мітею одне яєчко. А розмова поміж них вийшла крута. Шурик підвалився до Міті, коли біля того не було покупців і спитав. Це ти нашу маму десь подів? «Я?» – зламав брову Міття, і праве його око набрало форми яєчка. «К твому свіденню. я отлучитися не можу, бо продаю, як знаєш, пирожки. Повторе у нас був уговор, а ти його не сповнив і налога за старушку не заплатив. По-третє, не я цими ділами розпоряджаюся, я чоловік маленький. Що і що непонятно? А коли я налога заплачу?» – спитав Шурик. «Ето можна», – сказав Мітя одне яєчко, і продав якийсь сільській бабі два пиріжки. Баба стала чомусь біля них і почала жерти ті пиріжки, і вони змушені були розмову обірвати. А коли баба відійшла, підійшов до мітя якийсь жлоб, котрий обдивився Шурика з ніг до голови, а тоді втупився у Шурика, від чого того по спині почали повзати комахи. «Ето можна», – сказав зовсім нестережучись жлоба мітя одне яєчко. «Але за недодержання договора заплати штраф». «Сколько?» – спитав Шурик. Тоді Мітя кивнув йому пальцем, щоб наблизився, і що – щепнув на вухо. «Та ти що?» – сказав оборено Шурик. «У мене таких дєнєг нет. «Що ти з ним розговарюєш?» – сказав жлоб. «Я же тебе сказав, Мітя, виразительно, І з хитрими діла не імєй». «А може, шпек он дійсно не імєєт?» – запитав Мітя. «Кльовий ли бухарик?» – спитав жлоб, обдивляючи Шурика з ніг до голови. «Бухарик, шпек», – мовив Мітя і продав пиріжка якійсь дівчині. «Та-да, другой разговор», – мовив жлоб. «Пусть платить налог, а старушку іще сам». І він відійшов одних лінивою, розвалистою ходою. «Повезло тобі, Шурик», – моргнув Мітя, і праве його око знову набрало форми яєчка. «То парінь крутой, і не всіда биває такий зговорчивий». Поняв, як я за тебе заступився? Шурик зітхнув, поліз до кишені І передав Міті одне яєчко згорнуту газету Мітя миттю її сховав Наштрикнув гнутою алюмінієвою виделкою пиріжка Кинув на папірчика, якого відірвав от стрічки І подав «Скушай, Шурик, хороші в мене пирожки» І Шурик поплентався з того місця, покусуючи пиріжка «Був той і справді добрий» Але в цей час у Шурика чомусь гірко стало в роті, тож смаку не відчував, ніби гуму жував. І ще одне було. У Шурика на очах раптом постали сльози, і хтось сентиментальний міг би в цьому місці розчулитися. Але річ у тім, що у Шурика завжди на очах з'являлися сльози, коли марно розлучався з грішми, адже ніколи їх достатньо не мав.